14. fejezet A ez felszolgálja a vacsorát, és bár nem tudnám megmondani, megettem a -e, avagy sem, rögtön utána sokat javul az állapotom. Talán egyszerűen csak azért, mert az Oniril hatni kezd. Nem mintha a gyöngeségem csak egy kicsit is szűnt volna, erről szó sincs, de hogy is mondjam csak, ha nem teszek olyat, ami erőfeszítést igényel, például nem fordítom erre vagy arra a fejemet, s nem mozdítom el a hátamat az üléstámlájától, Megfeledkezem róla, és nagyon is frissnek, könnyűnek, szabadnak érzem magam. Úgy rémlik, tudok majd futni a tengerparton, a langyos esti szélben, tudok ugrani is, és ha akarom, csak tanom kell kettőt, és lebeghetek a levegőben. Ez a légieség társul ahhoz az új, egészen mámorító érzéshez, hogy azt jó ez az enyém, egyedül az enyém. Mintha egy régi viszony révén, amelynek a kezdetei a feledésbe vesznek, nekem kellene szentelnie minden pillanatát. Ez az éjszaka legalábbis az első pár órája, életem legboldogabb éjszakája volt, a leg persze badarság, logikusan gondolkodó ember csak a halálos ágyán mondja ki, ha még van ideje a mérlegkészítésre. Egyébként nem vagyok egészen biztos benne, hogy amit mindjárt elmesélek, valóban meg is történt, tekintetbe véve eufóriás állapotomat. Mert az Oniril már mindazok előtt, amikről majd beszámolok, boldoggá tett. Holott ennek a boldogságnak az átéltekből kellett volna fakadnia, nem pedig előttük járnia. Könnyen feltételezhető, hogy el sem mozdultam a helyemről, és csak a felajzott mesterségesen túlhevített képzeletemben zajlott le az egész. Hogy az ember megbizonyodhassék az ellenkezőjéről, a dolognak meg kellene ismétlődnie. Sajnos meg vagyok győződve róla, hogy ez nem fog megtörténni. Így aztán újra meg újra felötlik bennem a kérdés, miben különbözik a kivételes emlék az álomtól. Nem tudom eldönteni, mert bizonyos álmok annyira összefüggőek, elevenek és részletesek, belső logikájuk olyan kifogástalan, hogy valóságnak hatnak, és ez a benyomás ébredés után sem osztik el egészen. Megfordítva a dolgot, a magány és a kudarc keserves perceiben nem támad -e néha olyan érzésünk, hogy a felrajzó emlékek, például egy nagy szerelem, amelyről hónapokig vagy évekig azt hittük kölcsönös, inkább csak álmok, nincs semmiféle élmény tartalmuk. Nem sokkal vacsora után, sajnos az órámmal együtt az időérzékem is többé-kevésbé elveszett, a sztjuárdesz elragadó arca hirtelen fölém hajlik, és zöld szeme az enyémbe mélyed. Annyi kedvességgel, gyöngétséggel, ígérettel a tekintetében, hogy megint azt érzem, amit elolvás előtt csak százszoros erővel. Szárnyaim nőnek. Feltételezem, hogy áll, de a testét nem látom csak az arcát itt fölöttem, mint egy filmbeli premierplánban megkapó fényjárnyék hatással, mert finom arca és aranyhaja valósággal ragyog, a többit pedig elnyeli a homály. Nagyon közelről látom, mintha teljes hosszával rajtam feküdne abban a helyzetben, amelyet a hozzá hasonló nők nyilván kedvelnek, jól tudván, hogy partnerük hihetetlenül könnyűnek és törékenynek találja a testüket, és ettől meghatódik. A valóságban persze azt nem feküdhet rajtam. Ez repülőgépülés, amelyen már inkább heverek, mint ülök, erre teljességgel alkalmatlan, és különben sem érzem a súlyát. Nem is ér hozzám, a kezemet se fogja meg, arca néhány centiméterre lebeg az enyémtől, és mozdulatlannak mondanám, ha a szeme nem volna olyan beszédes. A szája is él. Nem, egyáltalán nem túl kicsi ez a száj, ostobaság volt ezt mondani, hiszen látszólag kicsinységért Bőven kárpótól szép rajzú, és bűbájos mosolya, amely alig mutatja meg a prófogait, de bármilyen gyöngéd is ez az arc, valami kettősség van most a kifejezésében. A tekintet komoly, a száj viszont játékos. A sztjuárdesz feje, csak a feje, a testét nem látom, jó ideig marad így fölöttem, és közben koncentrikus meleg hullámok járnak át egészen az ujjam hegyéig. A lány tekintete fogva tartja az enyémet, a pillája jóformán megserebben, de a szája alig észrevehetően mozog, mint a kis macskájé, amikor harapdál és bekap valamit. A várva várt pillanat végre eljön, de egy nem várt megjegyzés előzi meg, azt Stuart ez halkan, de bizonyos ünnepélyességgel ezt mondja. Ma november 15-e van. Azzal, mintha rég megállapodtunk volna a dologban, gyermekded száját az enyémre tapasztja. A megdöbbentő az, hogy mivel a lámpák éjjel is égnek a repülőgépeken, és különben se volt még ideje senkinek sem elaludni, a kör látja a csókot, de nem törődik vele, még egy halk megjegyzése hangzik el, holott súlyosan megsértettük az etikettet, amin főképp a viúdák háborodhatnának fel. Most még nem lepődöm meg ezen, mert a kört éppoly kevéssé látom, mint a stewardess testét. Az arcát kivéve minden kötbe vész, és még az arca is eltűnik, amikor meleg és üde ajka beférkőzik az enyém közé. Érzékeim megint cserben hagynak, nem tudom a látást és az érintést egyszerre élvezni. Ahogy a Stuartes szája megfészkel az enyémben, tompak is fájdalmat érzek, túl közel vagyok hozzá, úgyhogy nem látom. Azon tűnődöm, természetesen csak a csók után, hogy a Stuartes nyilvánvalóan az agyamba akarta vésni ezt a november 15-ét, bizonyára, hogy minden évben megünnepeljük. De minek, ha, ahogy Robi mondta, a jövőnk annyira összezsugorodott? De sok tűnődésre nincs időm. Jöjjön, súgja a sztjuárdesz, és ujjait összezárva az enyémen felhúz az ülésről. Felkelek. Még csak meg sem ingok. Egyáltalán nem érzem gyönkének magam. A sztjuárdesz nem engedi el a kezemet, sietve visz végig a turista osztály középső útján, majdnem futva igyekszem utána bámulatosan könnyű léptekkel, lábam jóformán nem éri a földet. A gép végébe érve a stewardess megáll, zsebéből kiskulcsot vesz elő, s a mosdókkal szemben kinyit egy alacsony és szűk ajtót, amelyen csak meggörnyedve tudok belépni. Egy kabinba jutok. Először fel se tűnik milyen szokatlanok a méretei, pedig ez lehetne az első kérdés, amelyre választ kereshetnék. Hogy tudtak ilyen tágas kabint kialakítani a gép farkában? Az is szemet szúrhatna, mennyire nem ideillő a berendezés, Például egy óarany bársonnyal bevont alacsony karosszék, amely ráadásul nincs is a padlóhoz rögzítve, mint a repülőgépek összes ülő alkalmatossága, mert mielőtt a stewardess beleültet, elhúzza az ágytól, hogy ne legyen útjában. De a legelképesztőbb maga az ágy. Hatalmas dupla ágy ugyanis, és rögtön az agyamba villan, hogy vajon hogyan fért be ezen az ajtónyíláson, vagy éppen a gép farkában lévő vészkiáraton. Minden esetre nem az ablakon emelték be, mert az a megszokott kerek kis ablak szintén óarany függönnyel, melyet a sztjuárdesz most behúz. pedig olyan gondosan, mintha valaki megleshetne bennünket, éjnek évadján a felhőtengerről. Így otthonosabb, mondja kis mosolyjal. Megint elsúhan előttem, könnyű ujjaival megcirúgatva a nyakamat, és rátolja az aranyozott reteszt az ajtóra, amely most oly kicsinynek látszik, hogy úgy rémlik csak négy kézláb tudnék kijutni rajta. Az ágy melletti fal rész kivételével az egész kabin aranybásonnyal van bevonva, még a mennyezet is, még a beépített szekrény is, amelynek az ajtaját a sztjuárdeszki nyitja. Akasztós szekrény és alul a jobb sarokban egy kis szekrényt is felfedezek. A sztjuárdesz felakasztja egy kabátkáját egy válfára, aztán hozzám fordul. – Kedves kis hely, igaz? – mondja barátságos mosolyjal. – Talán levehetné az a kólyát. De nem hagy rá időt. A következő pillanatban két tértét az enyémnek vetve lehajol, megragadja az akom egyik ujját, és a fejem fölé emeli, hogy könnyebben ki tudjam húzni belőle a karomat. Az akommal a szekrényhez megy, és gondosan felakasztja egy válfára. Elnézem, így, hogy nincs rajta az egyenruházúpony, még vékonyabbnak látszik a dereka, és még duzzadóbbnak a melle. Kinyitja a hűtőt a szekrény aljában, kivesz belőle egy kis üveg viszkit, felbontja, pohárba tölti a tartalmát, és oda nyújtja nekem. De én nem iszom ezt, mondom. Így csak meg, biztat mosolyogva. Nagyon jót fog tenni. Engedelmeskedem. A nagy, szemcsés, hideg pohár kellemesen simul a jobb tenyerembe, és két-három korty után úgy érzem, kitágul a testem. Ezt nagyon furcsának találom, az alkohol sose hatott így rám. Az a képtelen és regényes gondolatom támad, hogy a sztjuárdesz valami bájitalt diktál belém, s félig tréfás, félig komoly hangon, meg is kérdezem. Miféle a lesz, kirké? Nem felel, és meglepődve veszem észre, hogy a lábam közt térdel és bontja ki a nyakkendőmet. Meglepődve, mondom, mert azt hittem, még ott áll a szekrénynél, s miután becsukta a hűtőt, válfára teszi a blúzát. Hirtelen úgy érzem, hogy valaki figyel bennünket. Engem, amint az alacsony karosszékben ülök, leeresztett markomban a félig telt szemcsés pohárról, és a sztjóárd ezt, aki a lábam közt érd el, a nyakkendőm, amitől már szintén megszabadított a nyakában, és finom ujjaival, melyeknek könnyű illetése, kimondhatatlan gyönyörűséggel tölt el, elkezdi kigombolni az ingemet. Jobb felé fordítom a fejem, és rájövök, hogy én magam figyelem magunkat. Az ágy melletti fal ugyanis teljes hosszában tükörrel van borítva, és így nem csak az ágy, hanem a kabin többi része is megkettőzve látszik. Igen, ismét megállapítom, hogy nagyon-nagyon sok melegség van a szememben, és kutya tekintetem csak ugyan meglágyíthat egy női szívet. De a kínos meglepetést most sem marad el, nem történt csoda. Arcom alsó fele épp olyan majomszerű, mint volt. Szerencsére a Stuart ezt nem néz rám, Finom keze az ingemnyílásában nyílásában, lágyan simogatja a szörzetét. Kortyolok még néhányat az italból, amit töltött nekem, lábamhoz ejtem az üres poharat, és testem egész sújtalanná válik. Nem ülök már a kis karosszékben, elterülve heverek az óriási ágyon, a sztjuárdesz mesztelenül fekszik a karomban, feje a mellemen, édes szőke arca úgy simul rá, mint valami szörmére. Most rám emeli zöld szemét, tudom, mit kér vele, hogy utána is olyan gyöngéd legyek, mint előtte. A gondolat, hogy egy ilyen szép lányok közönyömtől tart, mélységesen felkavar. A tükörben látom, hogy szememben állati hűség ragyog, ezzel ígérem meg, hogy úgy lesz, ahogy kéri. Néma eskü ez, és Isten tudja miért, mintha beláthatatlan jövővel biztatna. Szépsége annyira meghat, hallatlan nagy lelkűsége olyan hálát érdemel, hogy mozzanni semerek, pedig a fejem búbiától a lábam kör mélyik bizsereg a testem. Gondolom ezt ő is érzi. Könnyű ujjjai ide-oda siklanak bozontos mellemen. Igen, szépséges királylány, én vagyok a te varangyod, imádód mindörökre. A mennyezetet bámulva úgy érzem egy bélelt dobozba rejtőztem el veled, távol a kandi szemektől, s ez a doboz hirtelen úgy összezsugorodik, hogy semmi más nem fér el benne, csak a testünk. A befejezés iszonyatos. A ez eltűnik. A billádoboz még jobban összeszűkül, és egyedül fekszem benne, a koporsumban. Elgyöngült karom hasztalan feszülnek ki a fedelének, nem bírja ledobni. Verejtékben úszva ki a szemem, az utas fülkében már világos van. Fejemet az ablakok felé fordítom, melyeken át zuhok be a napfény, ez az egyszerű mozdulat is kimerít. Megpróbálok mozogni egy kicsit az ülésen, és meg kell állapítanom, hogy még gyöngébb vagyok, mint tegnap. Az izzadság kiveri a homlokomat, szivárogni kezd a lapockáim közt és a hónajamban is, és a szorongás, amely tegnap már felengedett, ellenállhatatlan hullámként áraszt el most megint. Őrült rettegés kerít hatalmába, mint azok a haldoklók, akik egyszer csak ledobják takarójukat, és szétnéznek, merre lehet a ruhájuk, én is körüljártatom a szemem, valami helyet keresek, ahol elpújhatnék. Úgy rémlik sötét, feneketlen szakadék tárul fel a lábam előtt, és mindjárt beleszédülök. A szívem dübörög, a beleim összerándulnak, a lábam reszket. Képtelen vagyok gondolkodni, egyetlen mondatot ismételgetek magamban szakadatlanul, és ez az egy mondat betölti az egész tudatomat. Most aztán végem, most aztán végem, most aztán végem. Szakad rólam a veríték, nyelvem odatapad a szájpadlásomhoz. Egy szót se bírok kinyögni. A kimerültség, amit érzek, írtózatos és percről percre fokozódik. Mintha egy nyitott seben át, melyet semmi se tud behegeszteni, lassacskán elfolyna minden erőm. A fejem üres, nincs már én tudatom, egészen azonosulok ezzel a hitvány félelemmel, amely vibrál bennem. – Tessék az onirilje! – mondja a sztjuárdesz, és mivel nem bírom megmozdítani a kezem, a számba teszi a kis drazsét, s a vizes pohár szélét az ajkamhoz tartva megitat. Nagyon közelről látom, a tekintetem rátapad, az ülésem mellett áll, és egészen olyannak látszik, mint tegnap. A megvilágítás is ugyanaz, csak az arc kifejezése más. A szemébe nézek, és szíven üt a felismerés, először nem is akarom elhinni. A gyöngétségnek nyoma sincs a szemében. Miközben nagykeservesen kortyolok a vízből, mert még az ivás is erőfeszítésembe kerül, megint a szemébe nézek, semmi válasz. Mi történhetett? Még ha tekintetbe veszem is, hogy a nyilvánosság előtt illik tartózkodás mutatnia, érthetetlen a viselkedése, hiszen sose igyekezett megőrizni a látszatot, a hinduk távozása után megengedte, hogy vele legyek a tálalóban, segíthettem neki tálalni, melléje ülhettem, megfoghattam a kezét. Iszom, nézem az arcát, de semmit se tudok kiolvasni zöld szeméből. Ajka, amelyet oly jól ismerek tegnap este óta, személytelen, kimért mosolyba dermed. Úgy érzem, végképp cserben hagytak, és ez az érzés ezerszer gyötrelmesebb, mint iménti ébredésem volt, amikor rádöbbentem, hogy gyöngeségem fokozódott. A Stuartes elmegy, gondolom visszaviszi a gelibe a poharat, amiből ittam. Szörnyű érzésem támad. Hajnalban valaki ellopta a Stuartes bűbájos és gyöngéd lényét, és csak a testét hagyta itt a képen. Egy merőben idegen nő jön vissza a gelliből, és üllem mellém, semmi kapcsolatunk egymással. Óriási erőfeszítéssel, mert már a teljes megmerevedés fenyeget, sikerül feléje fordítanom a fejemet. Megismerem aranyhaját, finom arcát, gyermekdet rajzú száját. De mégsem ő az, ebben most már biztos vagyok, mert szemem néma esdeklésére feltétlenül rám nézett volna. De továbbra is maga elémered, keze összekulcsolva pihen a térdén, Arcán az a szakmai unottság, melyet a hosszú járatú gépexcuárd eszeinél lehet megfigyelni, akiknél a szolgálat fele véget nem érő várakozás. Olyan közel van, hogy csak ki kellene nyújtanom a karom, és meg tudnám érinteni, de semmi kedvem hozzá, kezdek tartani tőle, hogy nem úgy fogadja majd a közeledésemet, ahogyan szeretném teste, melynek karcsúságát és básony annyira imádtam, hirtelen merevnek, és keménynek látszik, ahogy itt ül mellettem, és el se tudom képzelni, hogy karját a nyakam köré fonja. Csak nézem elszoruló torokkal. Ha Robi nem tévedés, tényleg kevés időm van hátra, ez a kevés is túl sok lesz egy ilyen fájó veszteség után. – Kisasszony! – szólal meg mörzekni. – Mr. Sergio szeretne valamit kérni magától. A stewardess végre felén fordul, és megint érzem azt a szörnyű ütést a szívemen. A szeme üres. Udvarias, de üres. Szüksége van valamire, Mr. Surgis? Érdeklődik az előírt szolgálatkészséggel. Kinyitom a számat, s észreveszem, hogy a beszédhez is alig van erőm, és amit mondok, nagyon nehezen érthető. Magát szeretném látni. Kérem, magát szeretném látni. A stewardess gyorsan körülnéz, Zavartan elmosolyodik, majd elnézően lepígyezti az ajkát. – Hát tessék! – mondja hamisan csengő vidámsággal. – Itt vagyok, láthat, Mr. Sergiusz. Ez a mondat, és főleg az arcjátéka, amely nagyon felületes érdeklődést és mélységes közönyt fejez ki, törként döf át. De hát ez lehetetlen. Ennyire nem változhatott meg irányomban ilyen rövid idő alatt. Megint felötlik bennem a kétségbeesett kérdés. – Tényleg ő az? – Ő beszél így. Még egyszer utoljára megpróbálkozom. Kisasszony, mondom ugyanazon a gyönge, férfiatlan hangon, s ugyanolyan kinnal formálva a szavakat, nem győzök restelkedni, hogy csak ilyen beszéd telik tőlem. Lenne olyan jó, és fogná egy kicsit a kezemet? Újabb zavart mosoly, amely inkább a körnek szól, mint nekem, aztán a sztjuárdesz alig észrevehetően megvonja a vállát, s könnyedén, barátságosan, leereszkedőleg feleli. Hát hogy ne, Szerzsasz úr, ha ez örömet szerez önnek? Hangjából kicseng, hogy egy nagy betegnek teljesíteni kell a szeszélyeit. De egy jó másodpercbe is beletelik, amíg végre határozott mozdulattal megfogja a kezem. Érintésétől fellángol bennem a remény. De nyomban ki is alszik, nem ismerem meg a sztjuárdesz újjait. Szárazak ezek az újak, élettelenek, ridegek. Úgy fogják az enyéimet, mintha tárgyakat fognának, amelyeknek nincs semmi érzelmi jelentőségük. Le lehet tenni őket valamelyik bútorra, sőt, ott is lehet felejteni. Teljesen gépies ez az érintés. Olyan távol van a simogatástól akár a pulzust tapintó orvos mozdulata. Borzalmas pillanat. A végső és legrosszabb fajta kétségbeesésé. Az ember már nem hisz a tényeknek, mert nem íri fel ésszel a helyzetet hisz még ha elismerem is, hogy a kabinbeli jelenet puszta halucináció volt, az Oniril idézte elő, hogyan értékeljem gyöngét cinkosságunkat a stewardesszel, vagy amit annak hittem, amely rögtön a beszállásom után kezdődött. Akkor még egészséges voltam, állapotom egészen normális, nem vettem be semmiféle gyógy vagy izgatószert. Elengedem a stewardess kezét, amely már nem barátja az enyémnek, Behunyom a szemem, és megpróbálom összeszedni a gondolataimat, ami nem könnyű dolog, mert megint gyötör a halálfélelem, és mégis bármilyen elcsigázott, bármilyen rémült vagyok, agyam hibátlanul dolgozik. Latolgatom az egyik eshetőséget. A Sztjoárt ezt csak ugyanérzett egy kis gyöngétséget irántam, de a föld valamilyen úton-módon nem tudom, hogyan tudtára adta, hogy nem vagyok méltó a figyelmére. Akkor visszaminősített, ugyanolyan utas, halandó lettem, mint a többi, hiszen a földön is előfordul, hogy egy lány, aki érdeklődni kezd valaki iránt, elmondja a dolgot a legjobb barátnőjének, s az vihogva lecsepüli az új hódolót, aminek aztán végzetes hatása lesz a zsenge vonzalomra. De van egy másik eshetőség is, és bármilyen rémületes nem vedhetem el. Lehetséges volna, hogy kezdettől fogva csak a képzeletem játszik velem, hogy minden izgatószer nélkül, a szenvedélyemtől elvakítva, egyszerűen kitaláltam az igéző pillantásokat és mosolyokat, a sajátos hangsúlyokat, a barátságos kis állatok módjára a markomban nyüsgő ujjakat. Ha valóban ábránd volt az egész, ha a sztjuárd ez elejétől végéig úgy bánt velem, mint most bánik, vagyis mint egy idegennel, ha ez a mérhetetlen szerelem csak a vágyaim lecsapódása, akkor minden összeomlik. Nincs már egyetlen dolog se a világon, amiben biztos lehetnék. Semmiért se kezeskedem, amit eddig elmondtam. Egyetlen és feletté bizonytalan tanúja vagyok egy históriának, amelyről senki se tudja megmondani, igaz-e vagy sem. Rémületem és döbbenetem lassan eloszlik. Kezdem jobban érezni magam... Ez azonban már az Oniril hatása, jól tudom, de nem sokat bánom, az a fő, hogy bábulatos hidegvérrel tudok gondolni a történtekre és a sorsomra, mintha nem is én volnék a szenvedő alany. Messziről, nagyon messziről szemlélem a dolgokat, a köt felszáll, már nem vagyok a saját fogja. Végre felfedezem, minden, ami csak kapcsolatban van ezzel a géppel, hajmeresztő csalás. A csárter nem megy madrapurba, az Oniril nem gyógyszer, betegségem csak áltévedés, és a nem szeret. Hát aztán annyi baj legyen. Szemmel láthatólag szabadulóban vagyok az időkerekéből, és hihetetlenül könnyűnek érzem magam, mintha már nem is tartoznék közéjük. Körbejáratom a szememet az utasokon, biztató mosolyokat küldenek felém, Csupa képmutató, mintha ők is el akarnák hitetni velem, hogy halálos gyöngességem csak tévedés, amelyet egyik pillanatról a másikra helyre lehet hozni. Nem tudom, mit kezdjek ezzel a kis komédiával, még csak fel se háborodom rajta, semmi sem érdekel, a heves vita sem, amely most robban ki a körben. A legteljesebb lelki nyugalommal hallgatom, és végtelenül komolytalannak találom az utasok vagdalkozását. A reggeli után, amelyet nem tudtam elfogyasztani, csak néhánykor kilangyos teát sikerült lenyelnem, Mörzeknél elvonult pilóta fülkei remeteségébe, s ahogy hátat fordított, Blavacki elröhögte magát, a két riuda összenézett, Karaman pedig félig lebocsátott szemhéjjal kimért és tartózkodó arckifejezést öltött, mint egy jelezve, hogy szerinte egyetlen hely van, ahol imádkozni lehet, a katolikus templom, és egyetlen isten, akihez fordulni érdemes, az új testamentum istene. Amikor mörzekné visszatér ájtatoskodásából, sárgás arcán és kék szemében a remény fénye ragyog. A mellett elve van friss jó akaratta a sorstársai iránt, s a helye felé tartva kötelességszerűen megáll mellettem. Nos, Mr. Szerges ma hogy érzi magát? Kérdezi kenetesen. Gyönge hangon, de meglepő könnyedén felelem. Köszönöm, sokkal jobban. Mörzekné bátorítólag többször rám mosolyog, kivicsorítva sárga fogait. Meglátja, hamarosan talpra áll. Hogy hogy ne. Hagyom rá erősen. Különben is, folytatja ő nagysága. A föld kijelentette, hogy a betegsége tévedés, márpedig a föld nem tévedhet. És nem is téveszthet meg. Semmi esetre se, mondja mörzekné nyomatékosan. Ez teljesen elképzelhetetlen. Bármennyire elszakadtam már mindentől, ettől a vigasztalástól megkeseredik a szám, behunyom a szemem, jelezve, hogy a beszélgetés fáraszt. Addig is, mondja Mörzekné, nagylelkülön az egész kört bevonva jó tét buzgolkodásaiba, mi szívből kívánjuk magának, hogy minél előbb rendbe jöjjön. Nagyon hálás vagyok érte, mondom, de nem nézek fel. Csend. Mörzekné e felől nincs kétségem, úgy érzi, hogy még nem papolt eleget, nem teljesítette a feladatát. Hát teljesítse, de az én közreműködésem nélkül. A szemem csukva marad. Minden esetre, mondja végül is, ha tehetek valamit magáért, csak szóljon nyugodtan. Hogy ne tehetne. Például békén hagyhatna. Ezt azonban nem mondom meg neki, a belém rögzött udvariasság erősebb. Köszönöm, asszonyom. Mormolom, s tartom a szemem. De a sztjuárdes igazán mindent elkövet az értekemben, amit láttam még a kezemet is hajlandó volt fogni. Az utóbbi mondat önkéntelenül csúszott ki a számon, mintha egy epével teli kis hólyag pattant volna meg, szétfröccsentve tartalmát új, nagy békességemben. A sztjuárdeszt Mondja mörzekné, akinek jó indulata úgy sugárzik valamennyiünkre, mint a napfény. A sztjuárd ezt valóban nem lehet elég dicsérni. Csend. Megyek, közli mörzekné későn ébredőt a pintattal. Hagyom, hadd pihenjen. Robi jön vissza a mosdóból, kezében egyszeres táskája. A kárminvörös vörös lábkörmétől a halmány zöld nadrágján, és égszínkék ingén át a narancsárga kendőjéig oly élénk és művészi színekben pompázik, hogy egyetlen lépésre tehet észrevétlen. Parangyszőke fürtjei is repdesnek a válla körül, és olyan alaposan megborotválkozott, hogy szakátalan ifnyjoncnak látszik, miközben átvág a körön valamennyien őt nézzük, igen különböző érzésekkel, mint mindig. Ezekhez azonban most megdöbbenés, és nyugtalanság társul. Ez a ragyogó ifjúság ugyanis csak látszat. Ha jobban megnézzük, Robi sápat, vonásai élesek, szeme beesett, az arca, mintha egyetlen éjszaka megnyúlt volna. A színe se a régi barack szín, egészen hamus szürke, a járása pedig, amely általában olyan lendületes, feltűnően tétova is imbolygó, tegnap reggel óta nagyon jól ismerem ezt. Pontosan tudom, mit érez Robi ebben a percben. Lába olyan gyönge, hogy majdnem összecsuklik alatta, nem bírja hordozni. És valóban megbotlik, mielőtt a helyére ér, s ha Edmondné nem ugrik fel, nem kapja el erős karjával. Talán el is esik. – Na, mi az? – szórá az asszony gyönkét korombasággal. – Valami baj van? Még nem ébredtél fel? – Köszönöm – mondja Robi, s ő, aki mindig olyan kecses, aki inkább helyet foglal, mint sem leül, nehézkesen lezökkel az ülésre. A körnézi Robit aztán elfordítja tekintetét. Egy szót se szól. Ó, hogy szeretném most semmit se látni, semmit se tudni, semmin se töprengeni. Egyszerűen kiiktatni a tudatából Robit – csak hogy nem számol mörzek nével, aki csupa tűz, láng, csupa fele baráti szeretet és segíteni akarás. – Robi úr! – mondja rögtön ő nagysága, nem tudván, hogy a Robi nem vezeték, hanem becenév. Ezt a hibát azonban a sztjuárd ez is elköveti. – Bocsásson meg, hogy ilyen nyíltan kimondom, de nagyon rossz színben van ma reggel. Rosszul érzi magát? – Semmi válasz. Robi még a fejét se fordítja arra. – Tényleg, kisfiam? Kiátja Edmond és a szemében rémület villan fel, melle hullámzik. Az este még nem volt ilyen a kis pofid. Mi van veled, mókuskám? De Robi, bár a bal kezét odaadja, neki se felel. Merevderék körül a helyén, fejét egyenesen tartja, világos barna szemét előre szegezi. Robi úr! – erőszakoskodik mörzekné. – Engedje meg, hogy megismételjem a kérdésemet. – Rosszul érzi magát? – Egy csöppet se. Feleli Robi ugyanolyan feszes tartással, s először esik meg, hogy ő, akinek olyan jó a francia kiejtése, németesen mond ki bizonyos hangokat. Ez a kis-kisiklás meglep, az én figyelmem is elkalandozik már néha, a szemébe nézek. Viszonozza a tekintetemet, és a szeme rácáfolva iménti tagadására ezt mondja, ugyanolyan jól érthetően, mintha szavakba foglalná. Hát látod, engem is elkapott, te voltál az első, én vagyok a második és furcsa mód szintelen ajkával rám mosolyog. A kör, érzem, tökéletesen megértette, mit jelent ez a tekintetváltás, mert a társalgás abban marad, súlyos csend zuhan ránk. Ám ennek a csendnek, ezt is tudom, az a célja, hogy eltemesse, és nem, hogy kiemelje az igazságot, amely ilyen félreérthetetlen és minnyájunkra nézve rendkívül aggasztó módon egyszerre kiviláglott. Kisasszony, szóla meg végül is mörzekné, azt hiszem ennyit maga is kezdeményezhet, adjon egy onirét Robi úrnak is. Szó se lehet róla, tiltakozik Robi, ismét németes hangokkal keverve a franciákat. Nekem nem kell ez a szer. Gyönge hangon, de hegyként körülfuttatva tekintetét még hozzá teszi. Egyébként, mint látható, a legjobb egészségnek örvendek. Ugyan már, Robi úr, mondja mörzekné, ne akarjon bennünket megtéveszteni, maga beteg. Nos, asszonyom, mondja Robi ugyanolyan gyönge hangon, de csillogó szemmel. Ha tényleg az volnék, mit tudna tenni, értem? Imádkoznék. Feleli néha habozás nélkül. Azt nem lehet, mondja Robi, hisz ma reggel már imádkozott. Szívesen folytatom. Akár most mindjárt? kérdezi Robi a legnagyobb komolysággal. Akár most mindjárt, ha uhadja. Roppant hálás lennék érte? mondja Robi, kisé botladozva és ugyanazokkal a kiejtési hibákkal. Mörzekné fel kell, merev léptekkel a tálaló függönyéhez megy, elhúzza majd megfordul, kék szemét Robira szegezi. Robi úr, nem akarott a helyén lélekben együtt imádkozni velem? Dehogy nem asszonyom. Mörzekné eltűnik a függöny mögött, Robi pedig nagyon gyönge hangon, de halvány mosolyjal utána szól. Imádkozni fogok, hogy imái meghallgatásra találjanak. Robi, mondom, s a hangom meghökkentően vékonyka. Jó lenne, ha mégis elkezdenéstedni az Onirilt. A morális hatása kitűnő. Nem, hangzik a válasz, megleszek nélküle. Karamán köhint néhányat. Különben is, mondja azzal az utánozhatatlan arckifejezéssel, amely jelzi, hogy az értelem nevében szól hozzá minden problémához, nem szabad csodaszernek tekinteni ezt az Onirilt. Bizonyára nem alkalmazható minden esetre. Erről nekem más a véleményem, Mondja Robi gyönge hangon, de gúnyos arccal. Az Oniril nagyon is alkalmazható lesz minden esetre, amely itt adódni fog. Újabb szünet, majd a stewardesszeliden, de határozottan kijelenti. Még ha Robi úr, hajlandó lenne is szedni az Onirilt, de Robi nem hajlandó, szúrja közbe az érdeket. Bizony nem tudom, honnan adnék neki. Azt a dobozt kivéve, amelyet Mr. Sergis miatt kezdtem meg, és amely egyedül őt illeti, Hálás vagyok neki ezért a mondatáért és a pillantástért, amit kapok, de vajon nem átadom-e ismét magam? Meg kell mondanom, hogy nincs több. Az összes eltűnt. Eltűnt, kiáltja Blavacki előrehajolva, élink és átható tekintetű szeme szikrázik a szemüveg vastag lencséj mögött. És ezt mikor vette észre? Amikor a reggeli drazséját odaadtam Mr. Sárcsösznek. Kilenc doboz számoltam meg, most csak egy van, az, amit Mr. Sergius miatt nyitottam ki. Előveszi az egyenruhája zsebéből, rámeredünk a dobozra, aztán egymásra, az arcokon döbbenet. Váratlanul megszólal Mrs. Benister a hangja meccő. Ha nyolc doboz oniril eltűnt, akkor ez annyit jelent, hogy valaki ellopta őket. Ez az arisztokrata szókimondás olyan síkra viszi a problémát, hogy Blavacki láthatólag zavarba jön, Egyelőre fogalmam sincs miért. Robi azonban nem engedi, hogy állást foglaljon, elébe vág. Gyönge hangon, de gondosan formálva meg a szavakat, ennek ellenére németes kiejtése megint nagyon érezhető, megkérdezi a stuárdesztől. Hány drazsé van egy dobozban? A stuárdes kinyitja a dobozt, amelynek szürkeségét se címke, se magyarázó szöveg nem enyhíti, és tartalmát a markába öntve hangosan számolni kezdi a drazsékat. 18 jut el. Mivel eddig kettőt adott nekem, egyet tegnap este, egyet ma reggel, a dolog roppant egyszerű. Húsz, mondja a stewardess. Kilenc doboz, és dobozonként húsz az, 180 razsé. Mondja Robi, és számolgatni kezd magában, de azt hiszem, senki sem érti, hogy mit. Blavacki ez alatt nagyokat hallgat, a mi szuperhekusunk egyszerre roppant visszahúzódó és tapintatos lett. Az orra előtt lopnak el nyolc doboz kétségkívül igen hatékony gyógyszert, és a kisújját sem mozdítja, nem is próbál nyomozni, nem hallgat ki senkit, nem gyanúsít senkit, még az se, aki valóban gyanús, mert minden ellene szól. Kattanás hallatszik, Mrs. Boyd csukja bekrokodilt táskáját, miután beszórta magát parfümmel, s a táskát a térdére állítva, Crestopuloszra mereszti ingerült kerek szemét. – Mr. Balavacki, mondja Bostoni kiejtésével, – miért nem kérdezi meg Mr. Crestopuloszt? Mit keresett a galiben hajnali kettőkor, amikor a stewardess elvitte Mr. Szergyöst valahova hátra? – Döbbenten bámulok rá. Nem az lep meg, hogy a görögöt vádolja, hanem az, hogy igazolja az álmomat. Egy pillantást vetek a sztjuárdeszre. Meg Arca áll arc. Másrészt el sem tudom képzelni, hogy az a bizonyos kabin elfér a gépfarkában, és hogy volt erőm oda menni, még akkor is, ha a sztjuárdesz támogatott. Crestopulos nagy erényel, de kicsit későn vág vissza. Hallgasson, vén bolond! a feldúltan, izzadva és rögtön erős szagot árasztva. Egész éjjel el sem mozdultam a helyemről. Zsírpárnás keze ide-oda repked közben, sárga sejem nyakkendőjét tapogatja, a nadrágja hasítékához kap, a gyűrűk nyomát dörzsali az ujjai tövén. – Hazudik, kérem! – mondja Mrs. Bennister éles hangon. – Én is láttam magát, azt hittem, hogy éhes is, hogy kihasználva azt ez hosszas távol létét egy kis ennivalót lopott a gelliben. De az igazság, mint kiderült, egészen más. Magának az oniril kellett, az egyetlen gyógyszer, amelyhez hozzájuthatunk itt a gépen, és amelyből elegendő van ahhoz, hogy szükség esetén mindenki kaphasson belőle. Ez már extrapolálás, asszonyom, mondja Karaman, még Blavacki továbbra is furcsa mód némán és tétlenül üldögél, két keze összekulcsolva pihen a térdén. Karaman így folytatja. Repülőgépeken többnyire van néhány gyógyszer, amelyet sürgős esetekben igénybe lehet venni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy szét kell osztani az egész készletet. A megjegyzés csend követi. Annyira nyilvánvaló, hogy Karaman mellékvágányra viszi a vitát. Egyébként tüstént megcáfolja valaki, éppen az, akitől a legkevésbé várta. Bocsásson meg, Karaman úr! Mondja a De az onírért nagyon is arra szánták, hogy ha szükséges, szétosszam az utasoknak. Honnan tudja?- Csaple Blavacki a Stuárdesz vallatva, mintha feléledne, legalábbis részben régi harciassága. A Stuárdesz nem jön zavarba, közömbös hangon feleli. Utasítást kaptam rá. Azon a kis szédulán, amit elvesztett mondja Blavacki gúnyos nevetéssel. Azon feleli a Stuárdesz habozás nélkül. Hazudik-e vagy sem nem tudnám megmondani. Egy sereg apróság villan felagyamban, s azon tűnődöm nincs a stewardess kezdettől fogva kapcsolatban, szóbeli kapcsolatban a földdel, talán rádió útján, amely valahol a gelliben lehet elrejtve. Ha így áll a dolog, fordul Mrs. Bennister a stewardesshez, meg kellett volna mondania -e nekünk. Szó sincs róla, mondja a stewardess egy kis érdességgel a hangjában. Utasításaim egész határozottak voltak. Egy szót se az Onirilról, amíg a föld engedélyt nem adott. Ezek után ismét csend borult a körre. Karaman meg sem moccan. Blavacki, akinek nem látni a szemét a vastag üveg mögött, mozdulatlanul ül, és mindentől elzárkózik. Ügyet se vet Szomorúnak és levertnek látszik. – Gazember! – kiáltja hirtelen pakó, s a görög felé fordul. – nem elég, hogy kártyaadósság ürügyén megpróbálja kifosztani az utitásait, míg a gyógyszereiket is ellopja, hát ide figyeljen, vagy visszaadja azonnal az összes dobozt vagy betöröm a pofáját. Nem igaz, nincs nálam egyse. se, üvölti és felháborodtan hadonászik, és majd inkább én töröm be a maga pofáját. De uraim, uraim, citítja őket karaman meggyőződés nélkül. Manzóni! mondja ekkor Mrs. Bannister pontosan úgy, mint egy hűbér úrnő, aki lovagi feladattal bízza meg vazallusát, menjen már, segítsen Pakú úrnak, vegyék vissza az Oniriltettől a bitangtól. Megyek, asszonyom mondja Manzóni kis és ápattan. A látvány komikus, vagy megható, szemlélet dolga. Manzóni felkel a helyéről, kihúzza magát, és makulátlan fehér öltönyében elindul kreszt a pulosz felé, akár a halál angyala. Fogalmam sincs, hogy tud-e, vagy szeret-e Manzóni verekedni, de magas termete, széles válla és elszántsága, csodát művel. Crestopulos felpattan, ilyetten körülnéz, megperdül a sárkán, hátat fordít Pakónak és Manzóninak, s vaskos lábát gyorsan szedve a tálaló ajtajához szalad, elhúzza a függönyt, és eltűnik mögötte. Pakó és Manzóni megtorpan. Manzóni felhúzza a szemöldökét, félig Mrs. Benister felé fordul, s úgy néz rá, mint aki további utasításokat vár. Kutassát a táskáját! Rendelekezik Mrs. Benister. Blavacki nem szól, nem mozdul, réveteg arccal nézi a jelenetet, mintha semmi köze se volna hozzá. Manzóni, szemmel láthatóan viszonyogva, kinyitja kresztopulos táskáját. Ez az, kisasszony! Kérdezi a sjuárdes-től és felmutat egy kis szürke dobozt, de nem neki, hanem pakónak nyújtja át, ő adja tovább a lánynak. Manzóni bizonyára attól fél, hogy Mrs. Benister meggyanúsítja, meg akarja érinteni a stjuárdesz kezét az idomítás, úgy látom, jól halad. Ez az, mondja Asztjuárdes. Még hétnek kell lennie. Manzóni sorra kiveszi a dobozokat kresztopulosztáskájából, és Pakó valamennyit átadja Asztjuárdesnek. Az utasok csendben bizonyos tisztelettel figyelik a műveletet. Egyszerre rettentő értékes lett a szemükben ez a nyolc kis szürke doboz. Isten tudja miért, hisz bárki rám néz, nyomban észreveheti, az Oniril drazséknak nincs semmi, de semmi gyógyhatásuk. Csak éppen segítenek elviselni a ván gyötrelmes perceket. Egy kéz félre húzza a tálaló függönyét, és megjelenik mörzekné, nyomában Crestopulosszal, aki jó fejjel magasabb nála, de igyekszik összehúzni magát, fekete bajusz meg eltorzult arcán csorog a veríték. Crestopulossz úr mindent elmondott nekem, közli, ami mörzeknénk. Nagyon kérem, ne bántsák. A megtért bűnös oltalmába veszi a megrögzött bűnöst, Jegyzi meg, Robi, de olyan halkan, hogy azt hiszem egyedül én hallom. Hadd kérdezzem meg, folytatja mörzekné szent erőszakossággal, mit szándékoznak tenni vele? Szavait ingerült hallgatás fogadja. Természetesen semmit. Feleli végül is Mrs. Benister, aki nem győz csodálkozni, hogy Blavacki egyáltalán nem avatkozik bele az ügybe, ráhagy minden döntést. Manzoni úr visszatér a helyére, és Crestopoulos úr szintén. Kisasszony... Fordul aztán gőgös arccal a most már zárja el ezeket a dobozokat, és a kulcsot adja oda Manzóni úrnak. A Sztyuárdesz nem felel. Manzoni a helyére megy, közben meghúzva a nyakkendője csomóját, Crestopulos pedig leroskod az ülésére, behunja a szemét, és valamit morog a bajszába, hogy mentse, ami a tekintéjéből még maradt, de nem tudnám megmondani, fenyegetőzik-e, vagy bocsánatot kér. Az, hogy megint befogadtuk magunk közékre a urat, még nem elég, jelenti ki a könyörtelen kék szemével végigpásztázva a kört. Meg is kell bocsátani neki. Már megtörtént, mondja Robi erőtlen hangon, és nagyon németes kiejtéssel. Asszonyom, folytatja ugyanígy, végzett már az imáival? Nem, feledi mörzekné. Akkor bizzarám rám nyugodtan mondja Robi, majd én képviselem az érdekeit. Arra számítok, hogy mörzekné felfedezi a pimas szándékot a komoly hangban, amely el akarja távolítani, de nem így történik. Ő nagysága a gonossággal együtt, nyilván értelmi képességei egy részét is elvesztette, mert meghökkentő együgyűséggel mondja, köszönöm, Robi úr. Majd katonás merevséggel sarkon fordul, és megint eltűnik a tálaló függönye mögött. Alig, hogy kiment, a Robi körül gyártatja tekintetét, és fejét az üléstámláján nyugtatva, iszonyú fáradnak látszik, ezt suttogja. Krestopulos úrnak azért is meg lehet bocsátani, mert az illúziót, amely tévútra vitte, nagyon jól ismerjük. Azt hitte, mint itt valamennyien, hogy egyedül ő fog életben maradni közülünk. Miket beszél, kérem? a Karaman, aki ezúttal nem bírja elfolytani a haragját. Micsoda badarság! Ön félre beszél uram, és mi nem vagyunk kíváncsiak a képzelgéseire. Ajka remeg és két kezét, akkora erővel szorítja egymáshoz, hogy látom, amint megfehérednek az izületei. Ingerült hangon folytatja. Ez tűrhetetlen. Pánikot akar kelteni az utasok közt. Nem akarok semmi ilyet, mondja Robi nagyon halkan, de egy tapottat se hátrálva. Hozzáteszi. Csak a véleményemet fejtem ki. De az e -féle véleményt nem jó kifejteni. Förmed rá karaman. Ezt egyedül én ítélhetem meg. Suttogja Robi alig hallhatóan, de annyi méltósággal, hogy Karaman elhalgat, lesüti a szemét, és óriási erőfeszítéssel igyekszik visszaszerezni az önuralmát. Mindnyájan nagyon kínosnak érezzük a jelenetet, nem vártunk volna ennyi hevességet Karamántól, főleg egy beteggel szemben, akinek alig van már hangja, hogy védekezzék. Megyek, elzárom az onirilt, mondja végül is a stewardess, talán, hogy elterelje a figyelmet az összetűzésről, de elég rossz mederbe tereli, mert Robi tovább szövi a képzelgéseit, ahogy Karaman nevezte. Fölösleges elzárnia, mondja bizonytalan mozdulattal felemelve a jobb kezét, hogy figyelmet keltsen. Inkább ossza szét mindjárt az első adagot azoknak, akik kívánják. Annyira erőlködve és akadozva beszél, hogy minnyáján Karamant és Balavackit is beleértve, az utóbbi még mindig szótlan és levert, ugyancsak hegyezzük a fülünket, lessük a szavát, és különös módon akkora már a tekintéje a körben, hogy senkinek eszébe se jut félbeszakítani vagy túlharsogni. De hát mi nem vagyunk betegek. Jegyzi meg Mrs. Banister. És a szorongás? Néz rá, Robi halvány mosolyjal. Csend lesz, és nagy meglepetésemre Edmondné sírni kezd. Nem engedi el Robi balkarját, sír, nem zokog, csak sír. Halkan, a könnyek végigcsoronnak az arcán, és tönkreteszi a sminkjét. Pakó vörös fejjel és kidülledő szemmel, szőrös mancsával misú kis kezét szorongatva, el elfúló hangon kijelenti. Azért mi mégse vagyunk betegek olyan értelemben, ahogy Szerzs úr vagy ön is beteg, teszi hozzá pillanatnyi tétovázás után. Úgyhogy talán pazarlás lenne mindenkinek adni az Onirilból. Nem lesz pazarlás. rob is hangja végtelenül gyönge, de hamú szürke arcán mosoly dereng fel. Az imént számoltam ki. A készletet pontosan úgy szapták meg, hogy minden utasnapi két kaphasson 13 napon át. Feltéve, amit én valószínűnek tartok, hogy minden éjszaka egyel kisebb lesz a létszám. Többenet elszörnyedés. Karaman kirobban. Ez aztán már tömény őrültség, hasogja egészen kivetkőzve magából. Semmi az égvilágon semmi se jogosítja felönt ilyen esztelen feltevésekre. Egy körön feketényi bizonyítéka sincs, amivel alátámaszthatná. Robi mereven ül a helyén, két kezze mozdulatlanul nyugszik a karfán, világos barna szemét karaman arcára függeszti, és a nézésétől, bár szemernyi gonoszság sincs benne, ellenfelének torkának ad a szó. Bizonyíték nincs, – mondja Robi alig halhatóan. – Csak jelek vannak. Ezek a jelek azonban sokat mondóak. Vegyük például a drazsék számát. Akár hiszi, akár nem, Karaman úr, az illetékesek még arra is gondoltak, hogy az utasok közt lesz egy, aki visszautasítja a részét. Ezért van csak 180 drazsia a dobozokban, és nem 182, amennyinek lennie kellene, ha pontosan számolunk. Garaman felkapja a fejét, de kissé későn. Csup az agyvaság, amit összehord, kedves uram, mondja. Egy szót csehizek el a fejtegetéseiből. Ismét ránk zuhan a csend, majd elhaló hangján, csoda, hogy ez a hang egyáltalán eljut hozzánk, akik méterekre ülünk tőle, Robi mosolyogva megadja a választ. Ugyan már, Karaman úr, ön az ész embere, miért nem hát végre az eszére? A helyzet most már teljesen világos, ebből a gépből csak is egyféleképpen lehet kijutni, úgy, ahogy Busová kijutott. Robi kivételével végül is az összes utas bevesz egy-egy bár mindegyik fennen hangoztatja, hogy nincsen semmi baja. Ez a nyugtató, mondja Karaman, elárulva, hogy nem sokat várt tőle, talán segít majd elfolytani a türelmetlenségét, mert az út kétség kívül elhúzódik egy kicsit. Azzal épp úgy lenyeli a drazsiját, mint bárki más, majd hogy mutassa milyen rendületlenül hisz madrapúrban és a megérkezésünkben, aktatáskájából előveszi az iratait, és beléjük mélyed, arany a jegyzetelésre kész. Blavacki beírja egy kedélyeskedő megjegyzéssel arra utalva, hogy az ő feladata a kábítószer üldözése és lám, most ő is kábítószerhez folyamodik. Ám az én fülemben nagyon hamisan csengez a kedélyesség, rögtön ráismerek az amerikai filmek akasztófa humorára. A rettenthetetlen hős élcelődik így, a haláltorkában. Minden esetre megvan az az eredménye, hogy egy kis derűt viss az Oniril osztásba, amely ugyancsak gyászos hangulatban folyna ha az utasok nem határozzák el, hogy könnyedén veszik. Pakó nem marad el a mögött, szintén beszáll a játékba, nevetve megkérdezi a stuárdeszt, nincsen éminemű potencia szer is a kis drazséban. Több se kellett akik aki közben felszárította könnyeit, és újra kikészítette magát, a két témát alaposan kiaknázva, egy ideig elviccelődik pakóval. A két viúda, aki sokkal előkelőbb sem, hogy részt vegyen az efféle vidámságban, tartózkodó arcanjeli az oniriját, úgy tesznek, mintha valami jelentéktelen formaságról volna szó, amely alól még az ő társadalmi rangjuk sem mentesít, s így kegyesen teljesítik. Azt hiszem, ha nem vettem volna be magam is egy drazsét, és nem tudnám, hogy estig kapok még egyet, Inkább szánalmasnak és visszataszítónak találnám az egész jelenetet, annyi hamisság sugárzik belőle. De az is lehet, hogy állapotom miatt nem szenteltem olyan figyelmet neki, amiért megérdemel, és nem vettem észre minden részletet. Tudni illik egész idő alatt egy valami foglalkoztatott, a meglepő nyakasság, melyen Robi visszautasította a csodaszert. Megvárom, míg az Oniril kellőképpen hat a társaságra, nehogy eszmecserénk felzaklassa a kedélyeket, és megkérdezem Robit, mi az oka ennek a visszautasításnak. Nehezen értjük meg egymást, mert mindketten olyan halkan beszélünk, hogy alig halljuk, mit mond a másik. Az pedig, hogy közelebb menjünk egymáshoz részemről elképzelhetetlen, és Robi gondolom attól tart, hogy hogyha feltápázkodik akkor látja, milyen gyönge. Nagy meglepetésemre Robi, aki annyiszor bebizonyította, hogy határozott egyéniség, elég bizonytalan választ ad. Franciául beszél egyre jobban kiütköző német kiejtéssel, és először ezt mondja. Nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy értem az összes indítékomat. Lehetséges, hogy minden segítségnél akarok szembeszállni a saját szorongásommal. De nem fölösleges jelen körülmények között ez a hős ilyesség? Vetem fel. Különösen az ön esetében, akinek nincsenek kétségei az ügy végét illetően. Ezt mondom magamnak én is. És? Tudja, nagy bennem az önimádat. Talán van egy kis tetszelgés is ebben a visszautasításban. Akkor nagyon fontosnak tartja, hogy milyen hatást tesz másokra. Igen, igaza van. Egy pillanatig gondolkozik, mert hozzáteszi. De az is lehet, hogy vissza akarom utasítani a föld ajándékait. Az ajándékait szót gúnyos mosolyjal festi alá. Ekkor mörzeknék, aki közben bejött a pilóta fülkéből és engedelmesen átvette az oniriladagját, olyan megbotránkozott ábrázattal mered ránk, hogy pédikációtól tartok, és véget vettek a beszélgetésünknek. Különben is kimerített, mert ha a fejem világos maradt is, a nyelvem azért nem forog könnyen. Nem tudom megmondani, a délután folyamán pontosabban mikor történt az, amiről mindjárt beszámolok, hiszen órája ugyebár nincs már senkinek, és az időérzékünk lassacskán eltompul. Azért mondok délutánt, mert a napot ugyan rég nem látjuk már, alig, hogy felkelt el is tűnt, de némi idő eltelt azóta, hogy a Stuárdesz felszolgálta az ebédünket, és aztán összeszedte a tálcákat. Honnan tudja a sztjuárdesz, hogy mikor kell enni adni a társaságnak? Fogalmam sincs. Ha csak nem a földtől kap rá utasítást, ez egyszer már felötlött bennem, minden esetre hozzá az ő munkájához kell igazodnunk, mert a hajnalon és az alakonyon kívül csak az étkezések tagolják az időt. Már bár lehet, hogy ezek a támpontok is megbízhatatlanok, ha volna étvágyam, talán meg tudnám állapítani. De hát nincs. Semmi sem egy le a torkomon. Az ördögi kör bezárult, gyönge vagyok az evéshez, és mivel alig eszem, egyre inkább gyengülök. Tudom, hogy gyengülök, de hála az Rilnak nem érzem. És a fő dolog kétség kívül nem az, hogy milyen nyavaják és problémák gyötörnek bennünket, hanem hogy milyen képet alkotunk róluk. Ebből a szempontból az oniril hatása egész bámulatos. Boldog gondtalanságba ringat, az ember csak a jelenben él. A jövő egyáltalán nem érdekli. Rendes körülmények között az idő kereke nem éri be vele, hogy forog, és magával ragad bennünket. Fogas lévén újra meg újra belénk kap, ahogy újabb és újabb gondok szakadnak ránk. Nem is élünk, csak forgunk szünet nélkül ugyanazoknak a félelmeknek, ugyanazoknak a rögeszméknek a szorításában. A legzsengébb kort nem számítva, a jövő állandóan ránehezedik a jelenünkre, örvénye elsodorja és megfojtja. Ezért válunk olyan könnyűvé az oniriltól, hatása alatt úgy érezzük, és ez az érzés igaz, mert átéljük, hogy az időkereke megáll, az örgítő forgás egyszer csak megszűnik, és most már békében, s a jelenben élhetünk. Ettől fogva nem sokat számítanak az órák, és hogy eljön-e vagy sem a vég, amelyet Robi megjövendőlt, s amely elől egyikünk sem menekülhet. Csak a kerék könyörtelen. Ha megszabadulunk tőle, többé nem érezzük, hogy múlik az idő, s hogy fokról-fokra, fogról-fogra közelebb kerülünk a perchez, amelytől annyira iszonyodunk. Én az időt most egyedül az átfűtött, érzésekben gazdag pillanataim szerint értékelem, Lehetséges, hogy túlságosan optimista ez a többes szám, és lehetséges, hogy a pillanat, amelyet épp átélek, az utolsó lesz? Nem tudom. Ha netán így is volna, nem érzem. Azt érzem, mint az ifjú emberek, amikor felszökik bennük az életerő, hogy óriási lehetőségeim vannak még. Az se zavar, hogy ebben bizonyára sok az önámítás. Az érzés a fő. A stuart ez csak úgy magától bizonyára önkéntelenül anélkül, hogy akár pillantással, akár néma esdekléssel megpróbáltam volna rávenni, Megfogta a kezem, és legnagyobb örömömre, ezúttal csupa melegség az érintése. Ugye élnek az enyémek közt, és ugyanúgy élvezhetem a gyöngétségüket és cinkosságukat, mint az előtt. Feléje fordítom a fejem. Ismét láthatom zöld szemét, amely a felindultságtól sötétebb egy árnyalattal? Mintha szökő árt csapna fel bennem, elönt a boldogság, s ennek a boldogságnak se határa, se mértéke. A lány tudja, mennyire fáraszt minden mozdulat, úgyhogy egész közel hajol hozzám, a fejünk majdnem összeér. Mrs. Boyd látta, amikor hajnal felé hátra vitt a gép farkába. Súgom neki. Hát, mégis igaz volt? Pszt! ne beszéljen erről! Meghalhatják! Nem tudom, kit takar az általános alany. A kört? Vagy a földet? Ez azonban lényegtelen, sokkal fájóbb kételjeim vannak. Megkérdezem hát. Feleljen őszintén. Szeret vagy nem szeret? Zöld szeme még egy árnyalatot sötétedik, és komolyan teljes határozottsággal felel, mintha sokat latolgatta volna a szavait. Azt hiszem, szeretem. Mikor lesz biztos benne? Amikor már elváltunk egymástól. Csak néhány szó, és megint lehet tépelődni, lehet kételyekkel viaskodni, egyelőre azonban nem teszem se egyiket, se másikat. Amit meg akarok tudni sürgősebb. Ma reggel úgy bánt velem, mint egy idegennel. Miért? Még közelebb hajlik hozzám, és már nem is suttogja, leheli. A föld befolyása alatt álltam. Ugyanilyen halkan kérdezem. Ki kapott az éjszakánkért? Nem, a földnek mások a módszerei. tudtomra adta, hogy a maga iránt érzéseimnek nincs jövőjük. Mert hamarosan elhagyom a gépet? Igen. De hát egyszer maga is? Nem fejezem be a mondatot. Vele kapcsolatban még az előbbi finom írás sinc szívem használni. Ó, a kettőt összesen lehet hasonlítani. Mondja, mintha évekkel élhetne túl, nem pedig napokkal. Erre azonban nem hívom fel a figyelmét, nagyon meg vagyok lepve, és főképp nagyon szeretem. Inkább egy másik, felettébb homályos kérdést próbálok megtisztázni vele. Mondja meg már, mi az a föld, hogy ekkora hatalma van az érzésein? Talán Isten? Ó, dehogy. Gondolataiba merül, orcimpája remeg, a szeme komoly, a szája gyermekded, imádom, olyan bájos így, ellenállhatatlan vágyat érzek, hogy a karomba kapjam. De ha lenne is hozzá erőm, mit szólna a kör, és csak nem adok újabb alkalmat a földnek, hogy megdorgálja, még akár célzásokkal is. A sztjuárd ez aztán kizökken elmélyekedéséből, és kissé félénken, ami sehogy sem illik az egyéniségéhez, ezt mondja. Nem szeretném, ha a földnek rossz véleménye lenne rólam. Ennyi az egész. Érzem, hogy nem is fog többet mondani. Meg kell tehát elégednem a válaszaival, bár nagyon kevéssé elégítették ki a kíváncsiságomat. Van valami kettősség ebben a lányban, ezt most fedeztem fel, és nem győzök ámulni rajta. Milyen sokra tartja a föld véleményét, szinte hihetetlen. Miért nem ragaszkodik jobban a függetlenségihez, amikor a saját érzéseiről van szó? Azzal vigasztalom magam, hogy sose értjük meg egészen azt, akit szeretünk. Nem mintha az illető rejtélyesebb volna, mint bárki más. Csak többet szeretnénk megtudni róla. Ez a beszélgetés még jobban elcsigázott, mint rövid eszmecserénk Robival. Tudom, hogy az utolsó volt, és hogy többé nem nyitom ki a számot, még el nem jön a vég. De nem kell azt hinni, hogy bánkódom, miért örökre elnémulok, szó sincs róla. Szürkületkor megkapom a stewardess a második Onirid akármilyen apró, kétszer kell neki fohászkodnom, hogy le tudjam nyelni. Aztán a Stewardess rátapasztja üde ajkát az enyémre, és valamiféle álomba merülök, amelyben minden, Végtelenül könnyűvé válik. Ülésem támlája egészen le van eresztve. Szólok, hogy fázom, és azt Juhárdes a, a teríti busó átakaróját. És most nagyon jól érzem magam. Úgy rémlik hátrafelé haladva, gumitutajon lebegek egy langyos tengeren. Kicsike hullámok hintáztatnak, és testemnek kétféle, egymást kiegészítő gyönyörűségben van része. A nap és a szél versengve cirúgatja. Bár időnként lehunyom és hosszasan csukva tartom a szemem, amiből azt lehetne hinni, hogy bóbiskolok, valójában nagyon jól tudom, mi történik körülöttem, és mindent hallok. Többek közt észreveszem, hogy a kör egyetlen meggyegyzétset tesz az állapotomra, holott tegnap milyen sokat beszélt a busóájéról. A kör valószínűleg az Oniril hatás alatt rájött, hogy a szavak veszélyesek. Ez így is van. Mint mondtam, felettébb kellemesen érzem magam, és annak külön örülök, hogy barátsággal tudok gondolni a körre. Igen, szeretem minnyájukat, még kresztopuloszt is a szörnyű módja ellenére. Azt hiszem, sokat fog szenvedni, és sokat fog izzatni ez a szegény kresztopulosz, amikor rákerül a sor. Az a fajta primitív ember, aki még az akasztó falat is arra hivatkozik, hogy épés egészséges, tehát nem köthetik fel. Rápillantok, melege van, fészkelődik, a zakóját és a mellényét már levetette. Kigombolta a gallérját is, de arra még nem tudta rászánni magát, hogy a sárka nyakkendőjétől megváljon. Mióta a szép gyűrűit nélkülöznie kell, ez az egyetlen luxus holmia. Az oniril vagy a maradék szorongás hatására, melyet a nyugtató nem tud feloldani, az utasok külleme, tartása alaposan megváltozik. Hogy úgy mondjam, pongyalább lesz. Pakú is kibújt már az a kójából, Blavacki ingujban gunnyaszt, szégyenkezés nélkül mutogatva májvaszínű tartóját. Edmondné kikapcsolta a ruháját. Maga Karaman is, aki egyik kezével a szemét befogva elmélkedik, mellénye alatt lopva kigombolta a nadrága legfelső gombját. Csak a viúdák kifogástalanok még mindig. Legalábbis ami az öltözéküket illeti, mert Mrs. Boyd bár a fémesen csillogó hajcsigák hervadatlanul fehérlenek gömbölyű kis kaponyáján, bár a krokodilbörtáska széprendben nyugszik a térdén, és a kerek szemével fegyelmezetten előre néz, az üresség bámúja az ürességet, híbe húba megenged magának egy-két mentségire mondva szaktalan szellentést, és nem is próbálja már köhögéssel álcázni. Mrs. Bennister pedig, aki fél órával azután, hogy bevette az oniríját, fecsegő lett. Először megint arról regél Mrs. Boydnak, hogyan fog ő megérkezni a négycsillagos madrapuri hotelbe, Mert Mrs. Boydon és manzónin kívül mindenkiről megfeledkezik, egyetül lép majd be a szálloda kapuján. Majd rátérve a sokat emlegetett első meleg fürdőre, a kére, hogy végre lesikálhatja szép testét, Más hallgatót választ. Manzoni felé fordul, megfogja a kezét, tekintetét a férfiéba mélyezti, s koráncsem olyan szemérmesen, a feltűnést kerülve, mint az imént a hanem az a teljes gátlástalanságával az olasz fölé hajlik, és falni kezdi az ajkát. Ó, nem, nem rovom megérte, igaza van, ne vesztegesse az időt. Nekem csak egy napom volt, november 15-e, hogy végigéljek egy nagy szerelmet. Annyi évtizedet kell hát belesűrítenem, amennyit csak tudok, ebbe a 24 órába, amely kiméretet nekem, és amely a vége felé jár. De hát, órák, napok, évek, végtere is mit számít mindez azokhoz az évmilliókhoz képest, amelyek már nélkülünk fognak leperegni. Mert egytől egyik távozunk majd a gépről, még a sztjuárdesz is, aki a maga együgyűségében azt képzeli, hogy sokkal több jövője van, mint nekem. Pedig az előbb már felfedeztem, hogy apró ráncok támadtak a szeme körül, mint ha húsz éve tegnap előtt óta harmincáért volna. A sűrítés úgy látszik, mindkét irányban megtörténik. Kinyitom a szemem. Az ablakon át látom, hogy a nap lejjebb szállt, egész közel van már a felhőtengerhez, ahhoz a tengerhez, amelyben annyira szerettem volna megfürödni. Ha jól meggondolom, attól a perctől kezdve, hogy beszálltam ebbe a gépbe, tudtam, hogy ide jutok, és az is tagadhatatlan, hogy nagy szerencsém volt, mert én, hála a kezdettől fogva gondoskodtam a magam Onirilljáról. A szerelemmel járó szorongás félig, sőt több mint félig elnyomta a másikat. Érzem ujjaim közt a stewardess langyos ujjait, bár az igazat megvalva kicsi már pábban érzem. De a gyöngétség, amely úgy tör fel bennem, mint a forrás, változatlan, és a kölcsönösséget most már nem látom fontosnak. Ez csak a Stuart ezt érinti, engem nem. Egyébként, ha már erről van szó, talán mégiscsak szomorú egy kicsit, hogy mivel annyira tart a föld véleményétől, várnia kell, amíg eltűnök, csak akkor tudhatja meg, volt aképpen mit érez irántam. Mindjárt becsukom a szemem, és mert attól félek, hogy hamarosan nem látok majd semmit. Nem is nyitom ki már. Mielőtt lehúnyom a szemem még egyszer utaljára, azt sztjuárdeszre pillantok, de már is kezd homályosodni a látásom. Mindegy, a vonásai régbelémi voltak, arcát úgy viszem magammal, mint a világ összes szépséginek csodálatos foglalatját. Jól tudom, hogyan fog történni a dolog, szemem csukva lévén nem fogom látni a világító feliratokat a Gelli ajtajának két oldalán, de hallani fogom, a hallásom még nem hagy cserben, az övüket bekapcsoló utasok mozgolódását, a gép lassulását, a fékező felületek fenyegető sivítását, és érezni fogom, mert még érzem, bár nagyon gyöngén, mintha valami alig tapintható anyagot tartanék a tenyeremben, a sztju a kifutópálya pálya keservers zöggenőit. Már nem félek semmitől. Átkerültem a félelem túlsó oldalára, örökre kigyógyultam a szorongásból. A dobhártya hasogató orhang se fog megrémíteni, amikor a maga gépemberi módján elharsogja, hallja mindenki. Vladimir Sergis, várják a földön. Akkor a stewardess kinyitja az exit reteszeit, és visszajön, hogy felsegítsen. Remélem, senki semeri majd megismételni pakó nevetséges gesztusát, nem adja kezembe a táskámat, és elindulok, először a stewardessre támaszkodva, aki az ajtóban még egyszer megszorítja a kezemet, s utamra bocsát. Előre tudom, hogy nem érzem majd a hideget.